פרק ל"ט למנצח לידותון, מזמור לדוד. אמרתי, אשמרה דרכי מחטאו בלשוני, אשמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נעיקר. חם ליבי בקרבי, בהגיגי טבער אש, דיברתי בלשוני.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 אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותי. השעה ממני ואבליגה, בטרם אלך ואינני.